Buonasera e buon ascolto, Onda Rosso 87.9 in FM, entropia massima, parliamo di inquinamento e rifiuti, eh, questa sera Taranto, eh, una città martoriata dall'inquinamento e eh, come potrete facilmente capire all'inquinamento è connesso anche un degrado eh, tremendo della salute. degli abitanti di Taranto. Abbiamo, avremo tra poco un collegamento con il compagno Stefano eh, che è, appunto è attivo in, eh, nella lotta per eh, combattere questo inquinamento che ha nell'Ilva il, eh, principale, la principale causa, l'acciaieria. La, la, di cui appunto si è eh, parlato tantissimo negli, negli anni scorsi e eh, lui ha, fatto, ha raccolto naturalmente una serie di dati, non potremo darveli tutti, ma eh, tanto per darvi un'idea cominciamo con questi eh, che adesso vi leggo. A eh, Taranto i dati epidemiologici più recenti o meglio abbastanza recenti parlano di un eccesso di mortalità della popolazione e di significativi aumenti di svariati eh, tumori eh, maligni segnalati nell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che ha svolto una ricerca in due aree eh, particolarmente colpite dall'inquinamento. Ancora più preoccupante è la situazione dei bambini che nella terra dei fuochi, cioè in Campania registra un forte aumento dei cancri in loro ma non un aumento significativo della mortalità ma cosa che invece accade drammaticamente a Taranto Questo rapporto a cui facciamo riferimento è precedente allo studio cosiddetto Sentieri Eh, un acronimo che sta per studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti al rischio da inquinamento che ha riguardato eh, anche vari siti di interesse nazionale per le modifiche in, eh, anche qui un acronimo SIN eh, in, eh, nella, nel rapporto si parla in particolare di Taranto e di eh, Statte eh, per il quale è ribadita la eh, situazione estremamente critica Dunque, un primo dato impressionante che c'è un eccesso di eh, cancri a, di bambini quantificato in un 54% in più della media nazionale e c'è anche un aumento della mortalità, un più 21% sempre rispetto al dato nazionale, eh, dovuto in parte a un'elevata mortalità. Eh, Del prima, prima della nascita quindi sostanzialmente aborti eh, spontanei per la popolazione generale il rapporto conferma che c'è un alto rischio di eh, tumore al polmone il mesotelioma della pleura malattie dell'apparato respiratorio in loro complesso sia acute che croniche c'è una differenza poi tra l'incidenza in uomini e donne per le diverse patologie e eh, in questa differenza sta anche l'attività lavorativa industriale quindi essenzialmente il lavoro all'ILVA quindi chi lavora all'ILVA si ammala di più e muore prima e all'ILVA è un'acciaieria, è un lavoro molto duro, molto pesante la eh, preponderanza maschile è la regola dal punto di vista numerico E quindi per il mesotelioma eh, che eh, colpisce appunto i polmoni l'incidenza fra gli uomini è eh, superiore di, di ben il 437% rispetto alla media dell'Italia centro-meridionale. Un dato terrificante. Mm, eh, questi dati sono più che sufficienti, eh, scrive il compagno, a indicare che la situazione medica è disastrosa a Taranto ma eh, in realtà sono anche dati um, non più aggiornati la situazione attualmente è ancora peggiorata per quanto riguarda lo studio eh, il grosso studio fatto dal, appunto, dal, dal Ministero con la ricerca Sentieri Eh, lì non si considerava l'endometriosi che è una patologia che colpisce l'apparato genitale femminile provocando eh, sanguinamenti interni, infiammazioni croniche, tessuto cicrati, cicca, cicratiziale, scusate, aderenze e infertilità. questa patologia direttamente connessa all'inquinamento ed è in crescente diffusione, forte diffusione, è nato un comitato proprio specifico contro questa eh, patologia e non finisce qui purtroppo parliamo di diossina, una sostanza velenosissima, i più quelli che hanno una certa età ricorderanno il disastro di Seveso nel 76 Ebbene a Taranto si registrano 700 <coughs> eh, eh, pg al metro quadro, che è un limite elevatissimo, in Belgio questo stesso limite è di 21 pg al metro quadro, quindi 21 contro 791. In Italia, questo è veramente criminale, non è stato fissato un limite alla appunto, eh, presenza della diossina. e eh, questo nonostante appunto la tragedia di Seveso e dell'azienda eh, dell ICMESA, quella di eh, giusto mh, 40 anni fa PM10 le famose polveri sottili il limite eh, è di 40 mh, microgrammi al metro cubo a Taranto ufficialmente ne, ce ne sarebbero 30 di microgrammi per cui teoricamente è sotto il limite massimo, ma Poiché le polveri presenti a Taranto sono le più pericolose, il dato numerico in realtà va moltiplicato per un quoziente che è stato calcolato in 2,2, quindi 30 per 2,2 fa eh, più di 60 e quindi siamo ben oltre il limite dei 40 microgrammi. L'ASL, tanto per dare un'idea, consiglia di aprire le finestre, nel, in particolare nel, nello sfortunatissimo quartiere Tamburi, quello che sta proprio a fianco al Mostro, a fianco all'Ilva, quindi le finestre aprirle solo dalle 12 alle 16. E ancora polveri pesanti. Eh, quelle che eh, avrete visto magari qualche immagine, qualche video eh, quei mucchi enormi quelle piramidi di polveri che stanno all'interno del perimetro dell'Ilva, i cosiddetti parchi minerali mh, non so perché adoperano questo termine Eh, così vicino alla natura quando lì di naturale non c'è niente parchi naturali eh, che a Taranto sono scoperti e quindi quando si alza il vento diffonde queste polveri pesanti in tutta la città e dintorni e quindi anche nei polmoni degli sventurati cittadini e cittadine tra l'altro ancora sono posizionati a poche decine di metri dal rione Tamburi e sono quantità elevatissime. Dunque un uh, primo impatto che eh, a me sembra impressionante, non so a voi. E adesso una pausa musicale per darci il tempo di collegarci con Taranto, dove eh, appunto parleremo con il compagno Stefano per sentire dalla sua voce eh, il racconto di questi anni di eh, di lotte e, e uh, le, anche le prospettive. immediate e future So torniamo in diretta Onda Rosso 87.9 in FM siamo in collegamento con Stefano da Taranto, pronto Stefano ci senti? no, Salvatore come? pronto, sono, sono Salvatore Salvatore scusami <ride> ho scritto ho scritto sbagliato allora, Salvatore eh, tu insomma vivi, non so se sei nato a Taranto ma comunque ci vivi da parecchio no? Sì sono nato e ci vivo da sempre Sempre e quindi, allora, io beh, mentre tu non potevi sentire perché appunto stavi stai in strada, eh, io ho letto sì. praticamente i dati che mi ha inviato: mh, quello sì. intitolato Sterra di Fuochi e Taranto, e poi anche e in chiusura. le cifre allucinanti sulla presenza di diossina, PM10 e polveri pesanti allora eh, poi dopo mh, vorrei commentare con te eh, qualche dato del lunghissimo rapporto eh, della ricerca sentieri no? che di, di qualche anno fa di sì. pochi anni fa E in sì. particolare eh, ci sono delle pagine appunto dedicate a Taranto con eh, numeri che eh, fanno sono veramente impressionanti e tragici. Allora, vuoi, vuoi raccontarci un eh, po' eh, eh, sottolineerei, la. Sottolineerei sottolineerei che eh. alcuni sono anche molto parziali. Sì. Perché, per esempio, in alcune statistiche, ovviamente quello che per esempio ti ho mandato. Eh, per quanto riguarda alcuni rioni di Taranto dove una persona su 18 è malata di tumore eh, sono dati relativi perché ci sono delle persone che non sanno di esserlo e alcune persone che sono già malate di cancro e però non hanno lo 048 che è il codice di esenzione per chi è un malato oncologico quindi <ride> come dire possiamo possiamo dire che quello 1 su 18 è anche poco probabilmente saremo uno su 10 che qui non c'è una famiglia che sia una che non abbia almeno avuto un morto di cancro in famiglia senti, chiaramente l'ILVA è eh, la maggiore responsabile di, di questo disastro ma eh, secondo non te sono. ce ne sono anche altri? assolutamente assolutamente perché Celleni Per esempio, no? C'è l'ENI, c'è la cementiera la Cementir che produce cemento, quindi puoi immaginare che tipo di polveri possono uscire, cioè è una zona militare, quindi tutto l'amianto che veniva usato eh, sulle navi, eh, insomma ci sì, sono una serie di scariche qui intorno di non poco conto, insomma siamo combinati direi molto male, sinceramente. io ho visto che la cosa che fa più male probabilmente è venire a sapere di quello che succede ai bambini no? perché esatto. i dati sono anche di un numero molto grande di, di aborti spontanei eh, assolutamente ecco. perché ci sono delle malattie per esempio che né nel rapporto santieri, ma più in generale eh, non viene considerato che eh, questa è questa endometriosi sì Allora, questo eh, provoca già, infatti c'è anche un, un gruppo di donne Mike, che hanno formato delle associazioni, ora basta cercarlo su internet, ma sostanzialmente eh, ci sono assolutamente dei rischi del feto abortivi, non, non, non, provocano tutta una serie di questioni sulle donne, ma è chiaro che l'elemento più grave è che qui i bambini nascono col tumore, cioè il tumore Uh, ce l'hanno in fase prenatale che è una tragedia una tragedia vera come tu hai potuto leggere rispetto ai dati della terra dei fuochi c'è un picco elevatissimo rispetto a quelli che sono i tumori eh, in, um, tra i bambini proprio piccoli piccoli insomma eh, o nonché eh, in fase pubertale eh, lì non c'è un esempio ma Un bambino di 11 anni, eh, tempo fa, hanno diciamo, visitando i dottori, diciamo, facendo una serie di esami santo strumentali, gli hanno trovato i polmoni combinati come un settantenne che fumava almeno da 50 anni. Credo, non è un modo per impressionare, ma ci sono dati, sono purtroppo numeri, Contro i quali poi come dire, no? il governo cosa fa? Fa 8, 9 come dire, provvedimenti salva riva salva e come dire, si vuole continuare in questo territorio a produrre in quel modo barbaro perché come credo tu sappia la l'acciaieria di Taranto la produzione è cosiddetta a caldo. però sai che nel mondo esistono modi per produrre l'acciaio molto più eh, definirei ecologici in qualche modo perché l'impatto ambientale eh, diciamo è abbastanza minimo no? come il corexilfinesc adesso non entro nei dettagli no però questo tipo di eh, diciamo di, di produzione per esempio già a cornelliano non esiste più ma da anni no? è rimasta solo a Taranto e in molti paesi del quello che noi vabbè, forse impropriamente diciamo terzo mondo ma non credo che terzo mondo possa essere manco più considerato ovvero eh, dove comunque i diritti sono come dire una una -illusione, no? Tipo tipo India e tipo Cina ora eh, noi dobbiamo confrontarci con questa realtà, questo luogo di diciamo in questo luogo si continua a produrre in questo modo ed essendo a ciclo continuo la produzione deve necessariamente funzionare l'aria la, a caldo ecco perché quando provano a dire che eh, vogliamo come dire eh, produrre meglio senza impatto ambientale non è possibile perché chi minimamente conosce il ciclo produttivo di l'acciaieria sa benissimo, sa perfettamente bene, però volutamente l'ignora, eh, che eh, essendo un ciclo continuo eh, l'aria a caldo deve funzionare, che è quello da, que da questo punto di vista più pericoloso, perché poi produce eh, i residui che vanno nei parchi minerali, perché poi butta di ossina nell'aria e quant'altro. Ecco, questo è. E qui è inutile, io sono peraltro un compagno dei COBAS, quindi come dire, è chiaro, che in questo momento assolutamente sono dalla parte dei lavoratori e lo sono esattamente nel momento in cui la richiesta non può che essere che quel luogo va fermato va fermato oltretutto diciamoci la verità proprio per il tipo di produzione e per, per, per, assolutamente mettiamola proprio sul piano capitalistico okay? non è concorrenziale perché evidentemente che l'acciaio prodotto È evidente che l'acceva prodotto, come dire, in quelle condizioni, in paesi appunto come l'India e la Cina, no? ovviamente i costi sono bassissimi, non a caso, quando è scoppiato un po' il delirio, insomma tutto quello che è successo in questo territorio rispetto all'ILVA, non a caso, non a caso, c'era un gruppo indiano interessato ad acquistarlo. questo perché? Perché probabilmente l'avrebbero chiuso poi lasciando il cerino in mano alla collettività perché avrebbero buttato per strada migliaia di lavoratori no sicuramente perché come dire, eliminava una concorrenza ecco, questo per capirsi questo è il meccanismo come dire, del capitalismo, detto questo noi diciamo va chiuso quel posto e gli operai vanno riutilizzati tutti gli aree bonifiche perché qui puoi immaginare no? Che, che lavoro e per quanti anni, come dire, <ride> avrebbe necessità per ripulire da tutto quello che da, diciamo, quasi 60 anni eh, combina in questo territorio. Ripeto, non da meno lei, non da meno la Cementi, non da meno, sono le strutture militari che ci circondano. Non so se mi sentite ancora. Ti sentiamo benissimo, no? ah, ti sentiamo benissimo. Sì. Ecco. Per il nostro io credo sì. eh, come dire, che qui ci sia, per un periodo c'è stato, no? Come dire una, una forma anche di ribellione di massa, come dire, contro quando ha, che è la che ha il magistrato che ha come dire, sostanzialmente attaccato il VIVA e quant'altro, no? come dire, con una serie di provvedimenti assolutamente peraltro legittimi ma che sono stati appunto. stroncati dai provvedimenti dei governi che si sono succeduti dal 2012 quando scoppiò questo movimento insomma che si radunò poi in un comitato eh, che veniva chiamato Comitato eh, Lavoratori e Cittadini Liberi e Pensanti. Perché adopere il passato? Uh, Perché adopere il passato? Il, il verbo al passato? Uh, quando è nato dico, questo comitato? è nato nel, nel 2012 no, dico, esiste ancora eh, no? il 2 agosto del 2012 diciamo un po' di lavoratori dell'ILVA compagni ambientalisti insomma come dire un, come, ci fu un cortocircuito nella città no? ci fu un cortocircuito perché dovevano parlare proprio sulla vicenda Irva e quant'altro in seguito a, a, a quello che aveva diciamo, i provvedimenti del, del magistrato tedesco c'era una, una manifestazione di CGL, CIS Will, che nei, nei mesi precedenti, come dire aveva spudoratamente come si era messa spudoratamente eh, si era messa al servizio di padron Riva bloccando la città in lungo e in largo ma non per gli interessi dei lavoratori quanto per gli interessi di Riva Da allora, quel giorno noi andammo a quel corteo, lavoratori dell'Ilva e non, e entrammo in piazza con il mitico di allora tre ruote, no? come un eh, apecar sostanzialmente, senza colpo ferire, ci accusarono di tutto e di più, in realtà non volò una mosca, perché gli stessi lavoratori dell'Ilva, in realtà quando arrivammo in piazza, si spostarono per farci entrare. E da lì un percorso che purtroppo oggi si è un po' eh, scompattato perché, come dire, ci sono delle cause che adesso sulle quali è in, in, inutile anche intervenire, inutile nel senso che non ci sarebbe manco il tempo per la verità, no che personalmente non sono più in quel comitato come tanti altri compagni. Ora dico perché loro probabilmente avevano un'idea anche di arrivare a forme elettive, noi eravamo contrari, volevamo restare un movimento. che in quel periodo ha fatto delle, delle grandiose manifestazioni che hanno avuto una rilevanza di carattere nazionale. Guarda caso, da quando si è iniziato un po' a scompattare, ad andare in un'altra direzione, come dire, quella forza propulsiva che facevamo assemblee di piazza di 500.000 persone nei quartieri, soprattutto c'erano i tamburi per dire, no? Ah, è stata forse un'occasione persa per questo territorio, ma ovviamente, come sai insomma, eh, la storia poi no? Come dire, eh, eh, come posso dire, è fatta anche no? da, queste, da questi aspetti, insomma, da queste cose. Ma resta in piedi concettualmente il fatto che questa città l'hanno destinata al martirio. E su questo, come dire, non c'è alcun dubbio non c'è alcun dubbio eh, voglio dirti cercando poi se magari se mi vuoi fare qualche altra domanda ti aggiungo semplicemente che in quello scompattamento purtroppo continua poi all'interno di quella fabbrica ad esserci, come dire una, una, una, una fase di confusione ma anche sul territorio come dire, è come è come un po' c'è un effetto tsunami al contrario, cioè nel senso quando si si ritira l'acqua, ecco, molta gente purtroppo è tornata a casa e questo è un peccato. Ricostruire non sarà facile, ma credo che eh, queste condizioni che ci sono su questo territorio ci invitano a non mollare, cose che non abbiamo fatto anche prima che ci fosse quell'esplosione nel 2012 e ovviamente. Eh, prima o poi, come sai, i movimenti hanno sempre un po' eh, un, un movimento, una, come dire, un'onda sinuosa, un po' vanno giù, un po' vanno su, ci sono tutte le condizioni perché un movimento che spazi via finalmente questa idea di, uh, di uh, come dire, questa idea di un territorio legato a mani e piedi, alla fabbrica pesante che si possa chiamare Iva, che si possa chiamare Cementil, che si possa chiamare Marina… che si possa chiamare Eni, no? non può più essere. Una città che ha un mare splendido, famoso, famoso Mar Piccolo e Mar Grande, è stata capitale della Magna Grecia, quindi cioè, veramente la pesca è stata sempre una delle, come dire, delle, eh, la mitricoltura, le coste di Taranto sono famose, erano perlomeno famose, o le ostriche che addirittura nell'ottocento partivano da Taranto per essere portate alla corte di Francia, no? Mm. Voglio dirti uno sviluppo diverso, uno sviluppo economico diverso, e non lo chiamo incompatibile, ma solo perché non mi piace la parola incompatibile mm. che rispetti semplicemente Salvatore. le caratteristiche del territorio. Invece, Salvatore, quando mi senti? Si progettò il 400 siderurgico, allora mm. si chiamava così. In realtà questa, questa città è stata, è stata destinata alla morte. questo questa è la verità senti eh, Salvatore maledettamente ascolta non mi sento pronto scusate se mi sono un po' dilungato no, però no. cerco di fare un quadro per no, no, quanto ecco, possibile ecco appunto io volevo volevo chiederti volevo chiederti, adesso fra pochi minuti facciamo una seconda e ultima pausa musicale anche per sì. dare la possibilità se qualcuno volesse telefonare lo 06 sì. 49 17 50 io ti volevo chiedere un aggiornamento diciamo da quando è entrato in carica il governo Renzi no e quindi la sua politica nei confronti della città a cominciare ovviamente dall'Ilva, quindi se mi puoi fare una brevissima analisi, insomma, di come il comitato, allora, io come state vedete, i governi che hanno fatto ecco. provvedimenti, il, il governo che ha, credo che ne abbia fatto due o tre. E fra l'altro con con questo intervento fra virgolette diretto dello Stato, in realtà sta Finanziando con soldi pubblici quello che avrebbero dovuto pagare l'IVA è chiaro? tenete presente che eh, l'IVA allo Stato allo Stato dell'Ace ad oggi voglio dire e eh, eh, anche allo Stato nel senso di no, Nazione perde circa eh, 60 milioni di euro al mese qualcosa del genere questo è giusto per darvi la connessione e sono soldi pubblici sono soldi pubblici, inoltre eh, i gestori adesso dell'ILVA eh, sono peggio dei parlamentari perché hanno un'immunità totale su tutti i danni ambientali alle persone che si creeranno, questo è il governo Renzi, quello che vuole come dire, mettere la pietra tombale su Taranto, Senti, invece per quanto riguarda, e poi facciamo la pausa, il sì. rapporto dialettico ma spesso difficile tra i lavoratori dell'ILVA e quella parte della popolazione che si ribella a questo avvelenamento che viene eh, da lontano eh, e che è micidiale. Eh, eh, troppo guarda questa questione è complessa, è chiaro che mh, per molto troppo tempo eh, su questo si, si è soffiato, no? Cioè, quando Riva cioè, aveva il soldo letteralmente insomma no credo che sappiate tutti che eh, il Presidente della provincia è stato arrestato e il Sindaco di Taroto attualmente in carica e Michi Vendola sono sotto processo per ambiente svenduto già penso di aver detto più che tutto oltre ad altri assessori regionali insomma c'è un bel put purì eh, anche i sindacati erano al soldo di di riva sostanzialmente, quindi per molti aspetti questa cosa è stata creata d'arte ed è stata creata una, come dire, anche fra i, fra i lavoratori eh, diciamo, una, una, una cultura industrialista che non ha ragione di esistere, che però ha attecchito, perché magari divenne il lavoratore a lavorare qui da, per dire, da Brindisi, no, no Brindisi forse no, per dire dall'eccesa, e diceva ma magari io torno a casa e non subiscono l'inquinamento di Taranto, non sapendo che i primi a morire poi sono i lavoratori noi abbiamo una media di lavoratori dell'ILVA e purtroppo molto grave da un punto di vista di, eh, di patologie oncologiche e si muore molto giovani ora si è creato ad arte questo contrasto tra la città in quel momento quel contrasto era venuto meno quando come dire questo comitato ha un po' perso la, la sua potenzialità, purtroppo è ritornato questo elemento perché c'è ancora oggi in ILVA chi dice, no? Come dire, eh, no, io meglio, meglio morire di cancro però mangiare, eh, nel territorio si dice che non è così, ma è molto è creato ad arte proprio perché il sistema Riva come dire, anche culturalmente ha innestato questi elementi di assoluta contraddizione, quando al di là eh, dell'essere parolai è chiaro che tu devi assolutamente tenere insieme quello che è il diritto ad un reddito ad un lavoro con quello che è un altro diritto. No? C'è una scritta a Taranto, Eh, aspetta adesso non me la ricordo bene eh, la salute non è tutto ma se la, senza la salute tutto è niente va bene allora guarda adesso facciamo questa... riflettere su questa, sì, su questa sì, sì, sì. Eh, scritta fatto su facciamo, sicurità, facciamo su questa frase facciamo una pausa di due o tre minuti e poi ci risentiamo resta assolutamente in... a dopo, assolutamente sì. a dopo. e allora ricordiamo il numero di telefono della radio 06491750, 17 50 se qualcuno volesse brevemente intervenire suoniamo questa musica un po' inquietante che abbiamo scelto come colonna sonora di, di, di, di della situazione tragica di Taranto non so magari forse qualcuno non ha gradito comunque Ci veniva questo come ispirazione, eh, siamo in collegamento con eh, Salvatore da Taranto. Io adesso volevo chiederti di sì. commentare eh, diciamo alcune frasi che io leggerò da questo rapporto della ricerca mh, Sentieri. No? Sentieri? Sì, sì. sì. Allora, che è del 2010, mi sembra, 2010 sì, cerca, non, sì, non è recentissimo almeno. ma comunque indicativo. Allora, intanto c'è una tabella abbastanza. Eh, in, in, in, Così che colpisce a un certo punto parla dell'elenco dei SIN, che sarebbero questi siti che necessitano di una immediata, profonda, Interesse assoluta nazionale. Sì, sì, necessitano di una bonifica no? perché sono in situazioni certo. disastrose. Allora abbiamo un quadro in cui ci stanno regioni che ne hanno due, tre eh, oppure certo. uno. La campagna, sì. che c'è una lista lunghissima di eh, sì. in genere piccoli, mh, piccoli comuni, appunto la cosiddetta terra dei fuochi, inquinata eh, soprattutto con i rifiuti industriali del nord. e poi Puglia c'è un unico luogo Taranto Statte che è comune adiacente Statte a Taranto sì. no eh, però e la strada tabella... diciamo sì. c'è una strada e porta Statte che prima era sostanzialmente un sobborgo di Taranto sì sì sì eh, adesso è comune autonomo è un sobborgo però sì, sì, quello... i tamburi Sì. È Taranto, eh, scusate, è ecco. Taranto eh, e Taranto e scusa il stato c'è l'Ilva ecco allora però per da per questa corso. tabella non si capisce la gravità della, della situazione no si capisce solo che a Taranto è grave perché di tutta la regione quello che ha bisogno di una in, in, bonifica immediata è mm -hmm. proprio Taranto poi però sì. nelle tabelle successive ci sono i numeri i numeri di, eh. di malati eh. di cancro eh. veramente impressionanti e poi ci sta all'inizio ecco all'inizio ci sta io ti chiederò di commentare non tanto le cifre che quelle insomma leggerle poi neanche si ricordano ma soltanto a, a guardare l'elenco dei cancri qui esofago, stomaco, colon fegato, colicisti pancreas, laringe, polmone ossa, tessuto connettivo certo. e via via di seguito una cosa con tanti numeri di persone malate e poi anche morte di questo no? eh, ecco, quindi lasciamo stare per ora i numeri e io ti leggo insomma queste poche righe dall'introduzione Introduzione al Sin Taranto. La mortalità per tutte le cause, tutti i tumori, l'apparato circolatorio, respiratorio dig e eh, digerente rivela in entrambi i generi eccessi rispetto al riferimento regionale. Quello che avevamo sì. detto prima di collegarci con te, eh, le, le, le percentuali sì. molto superiori a quelle nazionali sì. e regionali. Esatto. Per l'apparato genito urinario l'osservato è compatibile con l'atteso. Le cause specifiche che mostrano eccessi in entrambi i generi sono malattie infettive, tumore maligno del fegato del polmone, mesotelioma della pleura linfoma non Hodgkin E tra le cause non tumorali: demenze, malattia ipertensiva, cardiopatia ischemica, malattie respiratorie acute e cirrosi. Nei soli uomini si evidenziano inoltre eccessi per tumore del pancreas, melanoma della pelle, leucemia mieloide, mentre l'infarto del miocardio mostra un deficit. Per il genere femminile si osservano inoltre eccessi per tumori linfoemopoietici totali e mieloma multiplo. Anche nelle donne si registrano deficit di mortalità per infarto del miocardio. L'incidenza di tutti i tumori maligni, esclusa la, la cute, è in eccesso sia per gli uomini che per le donne. Analogamente a quanto osservato per il tumore del colon, del fegato, del polmone, il melanoma cutaneo, il rene, la tiroide e il tessuto linfopoietico. Tra i soli uomini si osserva un eccesso per il mesotelioma, il tumore della prostata, della vescica e il linfoma non Hodgkin. Tra le donne l'osservato supera l'atteso per i tumori dell'osso, della mammella, dell'utero, il mieloma, la leucemia linfatica e nello specifico quella acuta. Eh, in sì. uomini e donne non sono presenti deficit di in incidenza oncologica Beh, adesso qui bisognerebbe essere un medico per afferrare insomma tutti i concetti ma io mi fermo qua perché qui continua con le patologie ma, mi rendo conto che te, anche secondo te scusami sì eh, io veramente c'è bisogno di commentare no Lo so, io, io no ma non è Beh. non è oh, no, capisco che eh, le cose è sarcasmo e non è non lo so, lo so lo sono, lo sono lo lo dati cioè, come sfuggito da, com, come si fa a, a, a tenere dei provvedimenti che non tengano conto di questi dati che come ti dicevo prima in tanti casi sono ancora parziali non sono quelli reali dimmi comunque, fammi la domanda no, no, io il... saprei come commentare no, no, allora il, il nesso è tra una uh, politica industriale perché um, a volte si legge, si sente no, che il sì. sito industriale di Taranto è fondamentale perché un grande paese non può rinunciare alla produzione di acciaio Taranto è probabilmente il, il sito più importante dopo la chiusura e la riduzione mm. di altri no? non so, la vendita delle sì. acciaierie di Terni tedeschi, uh, sì, la no. riduzione a Genova, a Cornigliano E mentre a Taranto eh, però insomma nessuno ha notato che si è sviluppato non solo un, un sito eh, un sito industriale enorme, no? ma proprio in spregio non solo alle leggi, ma proprio alla vita umana. No? Cioè, a Taranto si è creato un mostro di una. Penso che l'ho detto in un passaggio del mio intervento. Cioè sì. questi hanno decretato e continuano sin dalla nascita e continuano a decretare. Nonostante questi dati che tu hai dato, a proposito, per la cronaca, non lo dico io, ma lo dicono studiosi emeriti, i picchi non sono ancora arrivati eh? mm. sul mesotelioma e su un'altra serie di tumori, che purtroppo mh, mi dispiace se qualcuno ne fosse eh, colpito, ma il mesotelioma, come altri tumori, non danno speranza di vita, eh? Cioè, allo stato dell'arte che mi risulti non c'è nessuno che è guarito dal mesotelioma che è sostanzialmente il tumore dell'amianto ecco diciamo il mesotelioma pleurico è, come dire, è appunto il tumore dell'amianto ma ti aggiungo mia madre è morta di mesotelioma pleurico e non ha mai lavorato mia madre mai mia suocera sta morendo, mia ex suocera sta morendo di tumore di mesotelioma pleurico mm. sono due donne che non hanno mai lavorato o perlomeno la mia ex suocera ha lavorato in campagna insomma voglio dire nelle accese quindi cioè, è, è, è così cioè è così, questa diventerà facevamo da con alcuni compagni il rischio che fra problemi occupazionali, fra i dati che stiamo dando e la presenza militare, che questa città tra qualche anno, visto che molti giovani ovviamente vanno via, diventerà una città di pensionati e di militari e un cimitero enorme intorno. E di malati anche. È drammatica la visione, ma questa è, questa è. Io non so se abbiamo superato il punto di non ritorno da questo punto di vista. Dimmi scusa. Dimmi no, mi... dico, di, dicevo anche una città di malati, no con, con Assolutamente una, una realtà sì. umana tragica, sempre più tragica. Sì. Eh, perché, per esempio, quando eravamo un po' noi all'interno di quel comitato, e eh, noi c'eravamo come dire, da di un punto di vista. Perché c'era eh, il mio dottore che era un, un compagno un militante da sempre, insomma, ma oggi va bene. come dire, per i suoi impegni professionali, eh, come dire non, non è più tanto impegnato però in queste cose ci sta, noi stavamo pensando di proporre rischio sanitario tal, la RST, cioè chiedere che in questa città ci fossero forme di prevenzione gratuite, cosa che non esiste, cosa che non esiste, ma che sarebbero necessarie. Perché tu non puoi intervenire a babbo morto, oltre che eliminare alla fonte, evidentemente, la fonte inquinante, questo mi sembra chiaro, ma anche da quel punto di vista, come dire, questo ha anche come dire, può sviluppare discussione, movimento su queste cose, perché se non si riprende con un movimento realmente di massa, sta cosa, non la buttiamo giù, perché i governi se ne fregano, se ne fregano, Ripeto, nel, nel, nel, dal, dal 2012 credo che siamo arrivati a nove provvedimenti per l'iva Nove! Nove! Di assoluta urgenza! Tra l'altro, considero un fatto: proprio per quello che dicevi tu prima, e cioè il fatto che l'acciaio tale è importante, pim, pam pam, pam, pam l'ILVA è considerato un sito di interesse nazionale, ovvero, e se tu entri là dentro, voglio dire, metti caso che noi oggi avessimo la forza per dire di circondare quel luogo di lavoro con i cittadini a entrare dentro e spegnete tutto no? come dire, in qualche modo un, un giorno l'abbiamo pure fatto in quei bei tempi non hanno spento tutto, però abbiamo fatto un costeo interno fra operai e cittadini che è stata una cosa meravigliosa bene, tu in quel momento sei passibile immediata carcerazione, perché è come se entrassi in un sito militare essendo un sito di interesse nazionale Cioè, più di questo, più che appunto come dicevo oggi i gestori dell'ILVA hanno l'immunità peggio dei parlamentari, cosa vuoi che. che, che cosa c'è più bisogno che, che, che, che dimostri che questa città la vogliono portare al martirio? Al martirio che c'è già, che c'è già. Questo è il problema, questo è il dato da cui dobbiamo partire e da cui, come dire, non si può non, cioè, non si può sfuggire. ora quindi su questo noi il nostro impegno è rimane comunque eh, come ricostruire movimento movimento movimento su questa cosa mm. perché altrimenti eh, come dire eh, già col movimento questi si sono sbilanciati però hanno avuto delle risposte figurati senza movimento che cosa potranno fare di, di, questo, di questo territorio tenendo presente non voglio dimenticare mie ripeto tutto quello la lista che vi ho fatto prima me l'ho dimenticato, tra, tra Taranto è e appunto recentemente la commissione eh, parlamentare per quanto riguarda l'ambiente, c'è un sito che si chiama Cemerad, dove c è, c è, erano abbandonati non so da quanti anni prodotti radioattivi, radioattivi, e in un capannone abbandonato da questa Cemerad chiuso ma per modo di dire eh, tutto arrugginito tutto cioè siamo alla follia in questo, in questo territorio tieni presente che non a caso l'arpa ha, ha fatto un provvedimento per il quale eh, come dire i, i sindaci di Taranto e di Statte possono proporre io ti ripeto, faccio Comas quindi ti posso dire che sono iscritti nostri no possono proporre eh, forme di pulizie straordinarie nel rione Tamburi a Taranto, che è quello esattamente adiacente all'Ilva, e a Stat, a spese dell'Ilva, per capirsi. Mm -hmm. cioè, se l'Arta è arrivata a determinare questa cosa, immagina come siamo combinati. e certo. Siccome io ho visto lavorare questi ragazzi, la polvere che ogni giorno tolgono dalle scuole all'interno perché lì c'è un progetto particolare e questi lavoratori operano esclusivamente e diciamo come una mini bonifica insomma no? mm -hmm. perché quotidianamente lì bisogna togliere eh, qualche, qualche bel millimetro di polveri diciamo, di residui di lavorazioni dell'IRVA Tieni presente che ci sono ordinanze sindacali per cui i bambini non possono giocare all'interno di alcune di, di diverse aluore del, del rione Tamburi, probabilmente mi stanno anche sfuggendo altri esempi. Sì, sì, che noi viviamo, <ride> sai, sembra che noi viviamo in una città eh, tipo Hiroshima dopo la bomba atomica capisci? Tu non ti puoi avvicinare a determinati luoghi ma non ti puoi proprio avvicinare, non ti vuoi proprio avvicinare. Lo dice l'ARPA, lo dice il sindaco. capisce, eh sì. però nel frattempo il governo fa certi provvedimenti, Senti. qual è la follia di tutto questo? Che questa città è stata destinata a questo martirio, Senti, eh, noi noi, come dire reagire da chi potenzialmente è un martire, questo, in questo senso io credo che l'unico che possa spezzare è questa maledetta catena, perché non basta non votare più, perché magari dopo ci, ci vanno altro, come dire no Che, che, che magari li farà comprare, voglio dire, quindi è chiaro che non è, questo, non è questa la logica che ci può che possa intendere ad un cambiamento radicale di questa città, c'è ancora qualche elemento di vivacità. Mm. devo metterlo in pratica, cercando di costruire un movimento su questo non, io non vedo, non vedo francamente altra via eh. no, infatti su penso penso anch'io che sia, che sia così l'unica possibilità di salvezza per, per la città è assolutamente sì, perché guarda, interrogazioni parlamentari quante ne vuoi? come posso dire? tutto quello che vuoi, come dire, a quel punto di vista è stato macinato scusate la, uh, la frase ma questi se lo sono mangiato, digerito e cagato perché poi alla fine fanno quei provvedimenti mi spiego? Sì, per sì, cui sì. se una, una qualunque eh, qualunque interrogazione parlamentare per esempio sui picchi di diossina che erano stati nascosti sono stati nascosti diciamo alle strutture pubbliche adesso erano stati nascosti i picchi di diossina sono stati verificati da altri come dire Osservatori più onesti che avevano un po' di strumentazione mm. adatta a, alla bisogna, cioè, qui davvero diverrebbe di un elenco tragico no? da questo punto certo. di vista. Noi, ecco perché ti dico: Salvatore, eh, l'unica soluzione è quella, cioè S la strategia certo. deve essere quel luogo, va chiuso, punto e basta. Senti Dunque, su, non ci può essere attraverso ascolta, mi senti? Come posso dire, una. una sempre attraverso la forza di movimento che lo imponga certamente poi un po' come è andato a Corneliano quando loro hanno fatto una, un accordo territoriale dove si prevedeva la chiusura dell'aria calda e rimanevano altri tipi di lavorazioni e una parte poi va impegnata nelle bonifiche voglio dire mm. perché se, possiamo anche continuare a tenere l'acciaio ma certamente non possiamo avere una fabbrica di quelle dimensioni che giusto per farti capire è come estensione Se tu la vedi, fa sparenza insomma, un po', eh, tranne i quartieri proprio estremamente periferici e molto nuovi, è il doppio di Taranto, eh cioè, capiamoci sì, di sì. che cosa stiamo parlando. Senti, e Salvatore, noi dobbiamo chiudere la trasmissione. Ma credo che il pittore sia Pronto? Allora ce n'era solo uno più grande, era nell'Unione Sovietica. Salvatore... Si puoi immaginare Ehi. che immaginare che dimensioni abbia. Ma cosa vogliamo dirci? Che cosa hanno detto alcuni ministri, Clini, per esempio, quel, quel maiale che è stato beccato pure con la marmellata nelle mani dopo che non era più un ministro. Quel signore, per esempio, si è permesso di dire siccome qui sono morte c'era un um, delle pecore. Salvatore ascolta, dobbiamo appunto, Salvatore eh, non mi sento. E ha preso tutti tutti tutti i capi di bestiame perché per la diossina sono morti, nascevano geneticamente modificati eccetera. Pronto Salvatore? Questa maiale. Pronto. Ha detto, ma scusate, ma lo sapete che le pecore autoproducono la diossina? cioè voglio dire, un ministro in carica che dice una cosa del genere, se lo becchi cosa gli fai? Dimmelo tu quando tu c'hai morti in casa. Salvatore e quindi, ascolta. Altro oh, non mi senti? Salvatore. quello che sia stato Bondi eh, quello che praticamente poi Pronto? ha messo il De Profundis sui lavoratori della Parma sostanzialmente eh, che diceva che, ha, che hanno affermato credo che fosse stato Bondi, adesso non lo ricordo precisamente che ha affermato che a Taranto ci sia un mala di malattie polmonari perché notoriamente insieme a Brindisi erano una delle città di maggior contrabbando nel Sud d'Italia. Salvatore, ti si rendi conto di con che gente abbiamo a che fare noi pronto, Salvatore. uno, nostro, uno che ah, ah, doveva, gestire, doveva gestire la vicenda Ilva. Oh, questa è la gente con cui abbiamo a che fare. Dimmi tu se non c'è bisogno di un movimento che la spazzi via, pedate nel culo e abbiate pazienza. O oh no? O oh, mi sbaglio. Salvatore scusa noi dobbiamo siamo ben oltre il limite della trasmissione dobbiamo chiudere eh, mi chiedo scusa però credo, no, è che non mi sentivi. Credo, spero <ride> che abbia potuto perché ci sarebbe tantissimo lo da so, dire lo so. ma credo che la, fra i dati un po' le cose che ho detto io credo che abbiate avuto un po' il quadro di quella che è la nostra Vabbè, io, io spero che ci una sola cosa volevo chi, dire in, in chiusura guarda quando si parla della terra dei fuochi diciamo che eh, lì c'è la malavita dietro, no? Si dice così, poi in realtà noi sappiamo che la mafia è lo stato, però questo ne facciamo un ragionamento politico. Però diciamo che è lì la camorra e quant'altro. Il problema è che a Taranto non è intervenuta la, la camorra o, la, o meglio la Sacra Corona Unita per ammazzarci. C'è stato prima lo stato in prima persona, perché si chiamava il sindaco ed era pubblico, e poi c'è stato Riva con la copertura dello stato. Quindi in questa città non possiamo neanche dire eh, ma già è la camorra, è la malavita che ci ha ammazzato, no, è stato lo Stato che ci ha ammazzato, i suoi accordi. Grazie Salvatore, è stato drammatico quello che hai detto, ma penso importante. Grazie a voi, grazie a voi, un abbraccio a tutte e tutte le compagne di compagni di Radio eh, Andarossa. Anche a te ciao. resistete. Ciao, ciao. Ciao ciao, eh dai, resistiamo, resistiamo. Ciao. Finché, finché non ci ammariamo, ammariamo eh. anche noi di giù, eh? quindi un abbraccio forte. Anche, ciao. anche a te ciao, ciao e allora chiudiamo la trasmissione, ci scusiamo con eh, i compagni della trasmissione successiva se sia un po' prolungata, ma eh, insomma pensiamo di aver dato grazie al contributo di Salvatore un quadro eh, della situazione tragica di, di, di questa città che eh, ancora non si arrende almeno. in una parte de dei suoi cittadini e cittadine. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM, vi ricordiamo di sottoscrivere per questa emittente attraverso il sito www.ondarossa.info, c'è la possibilità di fare dei versamenti telematici oppure sul vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 o ancora venendo direttamente qui in radio dalle 9 alle 21 tutti i giorni buon ascolto con le trasmissioni che seguono 87 e 9 onda rossa